Учора з Тернополя приїжджала моя Христина. «Вона на волі?» – Грушевич кивнув. «Я на весь день відпросився з роботи, оглянули місто. Шкода, що мені невідомо, де ви тепер замешкали. Христина хотіла з вами побачитись». «Жалкую», – сказав я розмірковуючи, «чи неможливо у цьому якийсь підкоп, як у Тернополі? Що вона розповідала?» Грушевич прицмукнув. Відповів не зразу Там відбулися арешти Готують демонстрацію протесту Про це він міг довідатися і від друзів Була така мить, що я подумав поговорити з ним відверто Та на щастя, він мене випередив Скажу вам щиро, засовувався він на стільці Мене Христина не втішила Моя донька фанатичка Так, Прокопе, він поморщився і зітхнув Живе на віру з якимось комуністом, без пам'яті від нього, і здоров'ям підупала. Помалу дерев'яніє душею і тілом. І він стріпнув гривою. Христина теж мала цю звичку. Так-то воно, підсумував він. Я йшов з клініки, картаючи себе за легковажність. Мовчати, мовчати як могила. Грушевич зобразив свої тривоги в чисто людському плані. Але нині – Кожен порух душі належить політиці. На фронті мені розповідали, що Гінденбург ходив до вбиральні зі спеціально підібраною поставою голови. Тепер найбільша дова людина ходить у масті актора. Не вгадаєш, ким прикинеться. У розпусної хвойди більше власного лиця. Після засідання колегії я зрозумів, що всі мої пошуки і досліди нічого не варті. Коли йшло засідання, я думав, що революція – це сповідь перед прийдешнім, але потім відчув, що це початок віку. Мені доручили йти в колоні з Волинського тракту. На кілька десятків тисяч тут лише яка-небудь півсотня вів'ян мала роботу. Голодна смерть робила сюди не один захід. Під час реквізій та обшуків солдати і поліцаї конфіскували найцінніші речі. Не доходила вода з міської мережі, не було електричного освітлення, не вивозилися покидьки. Але саме тут панував той самий гомеостаз, який польські вчені називали прокляттям Галичини. І звідси з кожної квартири хто-небудь вийшов у призначену годину. Я показав хлопцям посвідчення, підписане членами колегії, і попросив дати сигнал. Через півгодини на вулиці зібралася незліченна маса людей. Стиха гомоніли. Із бічного провулка вийшов поліцай. Він нерішуче наблизився до колони, широко розплющеними очима глипнув на прапор і вимучено спитав, куди ми збираємося. «На поклін жертвам війни», – сказав я. Поліцай знизав плечима, зійшов на тротуар і розгублено подивився на колону. Трохи звикшись, він з закладеними за спину руками знову підійшов до мене. «Яким жертвам?» – запитав він. «Хіба це має значення? Царі на війнах не вмирають». «Пора», – підказали за плечима. Колона рушила. Поліцай йшов тротуаром, але на нього не звертали уваги. Збагнувши відносність добра і зла, люди ХХ віку розглядають своїх ближніх під якимось одним кутом зору. Це, безумовно, річна весела, але вона диктується логікою віку. Народ натравлюється на народ. Це обумовлює і оцінку людини. Системи стирають найхарактерніші деталі життя. Та є і зворотній хід. Деталі стають образами і символами епохи. Мене непокоїло, що хлопці так бальдуже сприйняли появу поліцая. Це нехтування небезпекою. Вона дрібна, але повинна б викликати реакцію. Я подумав, а може це означає щось більше? Може це не тільки стихія перебудови світу, а й підсвідомий симптом людської волі, місія, якої не дати світові загинути? Мене ж не треба вчити, що помиляються не армії, а полководці. В такому разі оцей наш похід важить у житті більше, ніж мені видалося. Вулиця, де вихтіла, стогнала, скликаючи до вікон немічних і недужих тих, кому немає у що вдягнутися, кого знесили в голод. В одному з вікон я побачив обличчя Андрія Криці, що схопив запалення легенів, розносячи нашу газету.